Ja, hej. jag har ett tips angående det här, du vet de som skriver så här rasistiska kommentarer. Se över om du har någon där som jag bara kan prata med eller kan jag ta det med dig eller? Nej, ja, vänta lite. Tack. Ja hej, jag ringer om ett tips om de här som håller på att skriva rasistiskt på internet Och då blev jag kopplad ja. till dig ja. ja Då har jag sett här på på Facebook då Det är en video med en som, att alltså rasmisshandel Som han blev misshandlad till döds Och så har de skrivit då Rätt åt honom, det ska vara skottpengar på alla vita Särskilt män har researchgruppen skrivit De som ni jobbar ja. med för att Kom, kommer ni besöka dem i deras hem och hänga ut dem som har skrivit här för du är alltså er samarbetspartner. Uh, uh, vi har bara uh, samarbetat med den här researchgruppen uh, i det här materialet. Jag kan inte uh, själv nu är inte jag reporter i det här för de, det går inte att nå reportarna. Men uh, när vi samarbetar med dem så handlar det om det här projektet. Och in, inte på något sätt att vi har tagit in dem till Expressen eller så. Jo, men är det inte vi lite konstigt? Ja, men gör är det de ordliga arbetar på, på, på något sätt så kommer vi ju fortsätta bevaka sådant också. Det men alltså, jo, men, just, absolut. Men men ja. kan man se fram emot då? Att, för det, det står ju här på Facebook. Det är, här har de skrivit. Och det är bara att gå in på researchgruppen som okay. har Rätt åt honom, det ska vara skottpengar på alla vita, så här män. Det känns ja, ju nästan ja, som att man med en sån grupp för att hänga ut folk som skriver rasistiska kommentarer på internet. Det är nästan som att anlita Al-Qaida för att få tag på islamistiska terrorister. Ja, jag kan inte svara på vad de har ställt till eller inte ställt till. Men vi har inte, vi delar inte deras åsikter i så fall i det här och det är inte den, det är ju en grupp Nej. med många människor och vi har uh, vi har haft några researcher ur den gruppen helt enkelt Det intressanta blir om ni gör någonting av det här sen att vi får se kanske imorgon att ni ställer dem mot vägen som har skrivit det här annars tycker jag nog att det vittnar om en extrem dubbelmoral Okej okay. Då tackar jag okay. för mig jag Tack själv, hej